Девід Робертс, Шантарам, розділ двадцять третій «У всьому світі, в будь-якому суспільстві, люди підходять до проблем правосуддя однаково», заявив мені мій бос і наставник Абдель Хадрихан, коли я відпрацював у нього півроку. «Наші закони, розслідування і суди основне своє завдання вбачають у тому, щоб з'ясувати, наскільки злочинним є той чи той гріх, замість з'ясовувати, наскільки гріховним є той чи той злочин». Ми сиділи в ресторані «Саураб» і їли маса ладоса – млинці з рисового борошна зі спецями. Вважалося, що тут їх готували краще, ніж в інших бомбейських ресторанах, а їх було понад п'ять тисяч. Попри це, а може і через це, «Саураб» відвідувало небагато людей. Його назва не фігурувала в туристичних путівниках і колонках світських новин. Це був ресторан для робочого люду, тож ціни були невисокі, а внутрішнє опорядження суто функціональне тим усе ту цілу чистотою, а млинці проправляли багатим і чудовим букетом спецій, якого не можна було знайти у всьому світі. «Я ж дотримуюся протилежного погляду», – і далі філософтував він, не відриваючись від їжі. «Я вважаю, що головне – визначити, наскільки гріховне те чи те правопорушення. Ти щойно запитав мене, чому ми не отримуємо зиск з проституції і наркотиків, як роблять інші угрупування, і я тобі відповім, тому що це гріх. Тим-то я не торгую і дітьми, жінками, наркотиками і порнографією. Тим-то я й не дозволяю торгувати цим і в своєму районі. Усіх цих злочинах стільки гріха, що наживаючись на них людина продає душу дияволові. А продавши душу, повернути її можна хіба що дивом. Ви вірите в дива? Звісно, в глибині душі ми всі віримо в дива. Боюся, що я не вірю, заперечив я з усмішкою. Певен, що віриш, відгукнувся він. «Хіба твоє звільнення з в'язниці на Арту Роуд не було дивом?» «Ну, цієї миті це справді здавалося мені дивом», – визнав я. «А хіба не дивом була твоя втеча з тюрми в Австралії?» – запитав він діловитим тоном. Досі він ніколи не згадував у наших розмовах про мою втечу, хоча я був упевнений, що він знає про неї і вже зробив свої висновки. Піднявши це питання... Хедербгай тим самим торкнувся наших стосунків, тому що він врятував мене фактично від двох в'язниць – Бомбайської і Австралійської. «Це справді так?» – поволі і твердо мовив я. «То було диво. Не міг би ти, якщо ця тема не дуже болюча для тебе, розповісти мені про цю втечу? Це справді унікальний випадок, і він дуже мене цікавить, у мене є на те причини». «Я не проти розповісти про це», – відповів я, дивлячись йому в очі. «Що саме вас цікавить? Чому ти це зробив?» Знайомі в Австралії і Новій Зеландії нараз питали мене про втечу, але ніхто з них не ставив мені цього питання. Їх цікавило, як саме я втік, як ховався від поліції. І тільки хадер запитав, чому я утік звідти. У цій австралійській в'язниці був так званий дисциплінарний підрозділ. Охоронці цього підрозділу, не всі, але багато хто, були садистами. Вони донестями ненавиділи в'язнів. Не знаю, чому, я не розумію цього, але факт, що так було. Вони мордували нас і були майже щоночі, а я чинив опір, давав їм здачі. Я не міг інакше, так я влаштований. Я не можу покірно приймати побої. Зрозуміло, що через це мені було тільки гірше. Вони страшенно побили мене, коли я потрапив їм до рук. Я побував у їхньому карцері тільки один раз, але термін ув'язнення у мене був великий, і я був певен, що вони таки знайдуть привід, або я сам дам їм його з дуру, знову запроторити мене в карцер і бити, а я чинитиму опір і скінчиться тим, що вони уб'ють мене. Тому я й втік. Як тобі це вдалося? По тому, як вони мене побили, я вдав, ніби зламався, ніби змирився з долею. І мене послали на роботу, яку давали тільки в'язням, що занепали духом, допомагати на ремонті споруди розташованої коло в'язничного муру. Я обрав слушну нагоду і втік. Кадербгай уважно слухав мене і жодного разу не перебив. Він дивився на мене, і в очах його світилася усмішка. Здавалося, йому було цікаво не лише слухати мене, а й спостерігати, як я про це розповідаю. А хто був твій товариш, з яким ти тікав? Він сидів за вбивство, але він був непоганий хлопець, щирий такий. Проте ви розлучилися з ним? Так. Я вперше відвів погляд від Хадера і подивився крізь відчинені двері на безперервний потік перехожих. Мені важко було пояснити, чому я більше не зустрічався зі своїм товаришем і вирішив бути самотнім Вовком. Я й сам цього до ладу не знав. Я виклав Хадеру всі факти, а він уже сам хай вирішує, що з ними робити. Спочатку ми сховалися в підпільному мотоклубі у рокерів-бандитів. У їхнього ватажка у в'язниці сидів молодший брат. Це був хоробрий хлопчина, і приблизно за рік до моєї втечі він розлютив одного дуже небезпечного злочинця, бо тримався незалежно. Я втрутився в ситуацію, а то хлопця просто убили б. Він розповів про це своєму старшому братові, і той передав мені чораз знайомих, що вважає себе моїм боржником. Тому після втечі я пішов у його клуб і узяв з собою товариша. Його хлопці прийняли нас дуже добре, дали зброю, гроші, наркотики. Вони ховали нас два тижні, поки поліція обшукувала місто. Я зробив паузу, збираючи з залишки їжі коржиком з горохового борошна. Хадербгай теж дойдав свою порцію. Коли настала тринадцята ніч після втечі, – провадив я далі, – мені раптом страшенно захотілося побачити одного з моїх колишніх вчителів. Він викладав філософію в університеті того міста, де я виріс. Це був блискучий учений, єврей, його дуже цінували у місті. Та хоч який він там був розумний і уславлений, я все ж таки не розумію, чому мені так закортіло зустрітися саме з ним. А бажання у мене було таке сильне, що я просто не міг витерпіти». І от з ризиком для життя я поїхав до нього через усе місто. А він сказав, що чекав мене. Так, мовляв, і знав, що я приїду. Він порадив мені перш за все позбутися зброї, оскільки вона не принесе мені нічого, крім лиха. Він сказав, що відтепер мені треба відмовитися від грабунків. Я заплатив свободу за скоєні раніше злочини, але якщо я повернуся до них знову, мене відразу схоплять або уб'ють. «Хоч що ти робитимеш задля того, щоб лишитися на волі?» – сказав він. Не займайся більше грабунком. Він порадив мені розлучитися з моїм товаришем, тому що його неодмінно схоплять, а якщо я буду з ним, то схоплять і мене. І ще він додав, що я повинен побачити світ. Розповідай людям тільки те, що їм треба знати, – сказав він. І я пам'ятаю, що він усміхнувся при цьому, не наче мова йшла про якісь дрібниці. І просив людей допомоги. Не турбуйся, все буде добре. Життя – це захоплива пригода, і вона у тебе тільки починається. Я знову замовк. Підійшов офіціант, щоб забрати порожні тарілки, але хадер махнув йому, щоб не заважав. Великий мафіозі невідривно дивився на мене. Дивився по-доброму, підбадьорливо. Коли я вийшов з його кабінету, то відчув, що розмова з ним змінила все в моєму житті. Повернувшись до рокерів, я віддав товаришеві зброю і попрощався з ним. За півроку його схопили під час перестрілки з поліцією. А я й досі на волі, якщо можна так сказати, коли у тебе на хвості сидять копи і тобі немає куди подітися. Ось, власне, і вся моя історія. «Я хотів би поговорити з цією людиною, з твоїм викладачем філософії», – поволі промовив Хадербгай. «Він дав тобі мудру раду. Але послухай, наскільки я розумію, Австралія не така країна, як Індія. чом би тобі не повернутися туди і не розповісти владі, як з тобою поводилися у в'язниці? Може, тебе помилували б за це?» І дозволили повернутися б до сім'ї? У нас не прийнято доносити навіть на своїх мучителів. І потім, навіть якби я посвідчив проти тюремників, це навряд чи зупинило б їх. Сама система їх оберігає. Жодна нормальна людина не довіриться британській системі судочинства. Ви чули, щоб перед судом постав багатій? Хоч які докази я наведу, тюремників ніхто не покарає, а мене запроторять за грати, і я потраплю до них у лапи. І нагадаю, вони замордують мене в своєму карцері. Але звертатися до суду в будь-якому разі не можна. Не можна доносити. Це залізний принцип. Мабуть, крім нього, в тебе нічого й не залишається, коли тебе замикають в клітці. Але ж ці охоронці і зараз катують людей у в'язниці, які тебе катували. Гнув своє хадер. Так, звісно. І ти можеш спробувати полегшити їхню долю, хіба не так? Спробувати я можу, але це марно. Не думай, що наша правоохоронна система стане на захист в'язнів. Але ж є шанс, що тебе послухають. Дуже невеликий. Але якийсь є. А вже ж? Значить, виходить, що і ти частково відповідальний за страждання в'язнів. Запитання було провокаційне, але промовив його хадер м'яко і доброзичливо. У його очах не було і натяку на виклик або докір. Зрештою, це ж він витягнув мене з індійської в'язниці і врятував тим самим від австралійської. Напевно, можна сказати і так. – відповів я. – Але це не міняє суті. Заповідь «не донось» залишається в силі. Я не намагаюся зловити тебе на чомусь, заманити в пастку. Проте цей приклад, гадаю, повинен переконати тебе, що можна чинити недобру справу, виходячи з найкращих спонук. Вперше, від як ми заговорили про мою втечу, він усміхнувся. Але ми обговоримо це іншим разом. Я торкнувся цього питання, тому що воно наочно демонструє, як ми живемо і як повинні жити. Зараз немає потреби заглиблюватися в нього, але колись воно обов'язково спливе саме. І мені хотілося б, щоб тоді ти пригадав нашу сьогоднішню розмову. А як щодо торгівлі валютою? Скориставшись випадком, я перевів розмову з власної персони на його моральні принципи. Хіба це не гріх? Ні, валюта – ні. Категорично відкинув він моє припущення, і голос його звучав як у муадзина, що читає уривок з Корану. Дарма, що мова йшла про зиск. А контрабанда золота? Ні золото, ні паспорти, ні впливовість на гріховні. Впливовість був у цьому разі ефемізм, під яким він мав на увазі стосунки між його мафією і суспільством. Спочатку мафія намагалася зіграти на загальній корумпованості, підкупі потрібних людей, добуванні конфіденційної комерційної інформації і перехопленні вигідних операцій. Але ця політика не виправдала себе, і вони перейшли до вибивання грошей з боржників і рекет, тобто збір данини з бізнесменів у обмін на підтримку і заступництво. Чимале місце посідало тут і залякування політиків та чиновників силою або шантажем. А як ви визначаєте ступінь гріховності того або іншого злочину? Хто це вирішує? Гріховність. «Це міра зла, що міститься в злочині», – відповів він, відкинувшись на спинку стільця, щоб офіціант міг прибрати брудний посуд і витерти стола. «Ну добре, як визначити, скільки зла в переступі?» «Якщо ти справді хочеш це знати, пройдімося і дорогою обговоримо це питання». Він підвівся і прийшов до умивальника з дзеркалом, що стояв у ніші в глибині зали. Назір, що супроводжував його всюди, як тінь, встав і пішов за ним. Вони помили руки і обличчя, голосно відхаркуючись і спльовуючи, як робили всі відвідувачі ресторану після закінчення трапези. Я теж умився і приєднався до Хадербгая, що розмовляв біля входу в ресторан з його власником. Перш ніж попрощатися з ватажком мафії, власник Саурабу обійняв його і попросив благословення. Взагалі він був індусом і, як свідчила позначка на його лобі, отримав благословення у своєму храмі кілька годин тому. Але коли хадербгай, узявши його за руки, пробурмотів слова мусульманського благословення, правовірний індус прийняв його з вдячністю. Ми з хадером попрямували у бік колаби. Здоровань Назір ішов за два кроки позаду нас, насторожено зіркаючи на всі біч. Дійшовши до причалу Сасунна, ми звернули на територію корабельні. Чашкий сопух, яким тхнуло від рожевих куб креветок, що сушилися на сонці, змусив мій шлунок стрепанутися та коли ми підійшли до затоки, повіяв морський бриз і дихати стало легше. На причалі ми пропхалися крізь натовп чоловіків з візками і жінок з кошиками на головах, навантажених рибою і колотою кригою. Брязкіт і гамір долинав із розташованих тут фабрик з виготовлення льоду і переробки риби. Він перекривав крики торговців і аукціоністів. У кінці причалу стояло з 20 рибальських суден такої самої конструкції, що й кораблі, які плавали Аравійським морем коло берегів Махараштри 500 років тому. Тут і там поміж ними були прилаштовані великі сучасні металеві траулери. Контраст поміж їхніми іржавими ржавими корпусами і елегантними формами дерев'яних суден відбивав усю історію нашого світу. Від тієї пори, коли людина обрала життя на морі, до сучасності з її холодним прагматизмом. Ми сіли осторонь на дерев'яній лаві, де зазвичай відпочивали рибалки. Хадер замислено дивився на судна, які гойдалися на кітвах, пірнаючи носом у хвилі, що билися об причал. Його коротко підстрижене волосся і борідка були майже білі. Чиста гладенька шкіра того обтягувала засмаглиху дурляве обличчя кольору стиглої пшениці. Я дивився на його риси, видовжений ніс, широкий розмах брів, вигане губ і вже не вперше і не востанє питав себе, чи не буде любов до нього коштувати мені життя. Назір, пильний, як завжди, стояв поряд з нами, озираючи суворим поглядом усе, що було навкруги, і бачив тільки свого господаря. Історія Всесвіту – це історія руху. Розпочав Хадер свою лекцію, дивлячись на судна, що вклонялися одне одному, наче запряжені коні. Всесвіт у тому зі своїх чисельних перевтілень, яке відоме нам, почався з розширення, причому так швидко і з такою силою, що ми не можемо не лише збагнути його, а й уявити собі. Учені називають це розширення великим вибухом, хоча справжнього вибуху, як у бомби, не було. У найперші частки секунди після цього розширення Всесвіт був чимось на кшталт густого супу, що складався з простих частинок. Ці частинки були навіть простіші від атомів. Поки Всесвіт охолоджувався, частинки поєднувалися між собою, утворюючи скупчення, які в свою чергу об'єднувалися в атоми. Потім з атомів сформувалися молекули, а з молекул – зірки і планети. Зірки народжувалися і гинули. І вся матерія, з якою ми складаємося, походить із тих згаслих зірок. Ми з тобою створені з зоряного матеріалу. У тебе не викликає протесту те, що я кажу? Ні-ні, посміхнувся я. Не знаю, як далі, але поки що здається все гаразд. От-от, розвеселився він, поки що все гаразд. Все це можна прочитати в науковій літературі. Мені навіть хотілося б, щоб ти перевіряв те, що я кажу, як і взагалі все, що ти дізнаєшся від інших. Але я упевнений, що наука має рацію в тих межах, у яких вона сягнула сучасності. Мені допоміг утямити це питання один молодий фізик, тож я висловлюю перевірені факти. «Я буду радий повірити вам на слово», – відповів я. Тоді продовжимо. Жоден з цих процесів не був випадковим і безладним. Всесвіт, як і людина, має свій характер, і визначальною рисою його характеру є прагнення до об'єднання, творення і ускладнення. Це відбувається безперервно і вічно. За нормальних умов, частинки речовини постійно об'єднуються, породжуючи складніші утворення. У Західній науці це стремління до впорядкування частинок, і їхнього комбінування називається тенденцією до ускладнення. Це закон, за яким живе Всесвіт. До нас боязко підійшло троє рибалок у майках і лунгі. Один ніс два дротяні кошики, де були склянки з водою і гарячим чаєм. У другого була тарілка з ласощами. Третій простягав на долоні чилом і дві кульки чарасу. «Ви не вип'єте чаю, сер? запитав один з них. «Або, можливо, покурите з нами?» Хадер усміхнувся і кивнув. Чоловік підійшов до нас і роздав по склянці чаю. Потім приготував чилом. Хадеру надали честь розкурити його. За ним затягнувся я. Люлька двічі обійшла по колу. Потім рибалка, випустивши струмінь блакитного диму, вибив попіл і сказав Калас, Кінець!». Хадер провадив лекцію, звертаючись до мене по-англійському. Рибалки не розуміли його слів, але сиділи, уважно стежачи за його обличчям. Отже, Всесвіт з часом ускладнювався, тому що це властиво його характеру. Це спосіб його існування розвиватися від простого до складного. Мені здається, я розумію, куди ви хилите. Кадирибгай засміявся, і рибалка засміялися услід за ним. Таким чином, за останні 15 мільярдів років всесвіт ускладнювався і ускладнювався. За мільярд років він буде ще складніший, ніж зараз. Ясно, що він змагає до якоїсь мети, до граничної складності, можливо. Ні людство, ні атом водню, ні листок на дереві, ні жодна з планет не доживуть до цього моменту, коли буде досягнута ця мета. Але ми всі рухаємося до цього. І от цю виняткову складність, до якої все прагне, я називаю Богом. Якщо тобі не подобається слово «Бог», можеш назвати крайня ускладненість. Суть від цього не зміниться. Але хіба випадковість не відіграє ніякої ролі в розвитку Всесвіту? Запитав я, відчуваючи, що перебіг його думки захоплює мене і намагаючись іти своїм курсом. Адже є астероїди, які можуть зіткнутися з нашою планетою і рознести її на шматки. Існує, наскільки я знаю, певна статистична вірогідність, що відбудуться якісь катаклізми. Відомо й те, що наше Сонце поступово вмирає. Хіба це не суперечить ускладненню? Яке ж це буде ускладнення, якщо замість великої планети з'явиться купа різних атомів? «Гарне запитання!» – відгукнувся Хадер. Він тішився ролю лектора. Я, мабуть, ніколи ще не бачив його в такому піднесеному гуморі. Так, наша планета може загинути, а наше чудове сонце неминуче помре. Що ж до нас самих, то, наскільки нам відомо, ми служимо найбільш високорозвинутим виявом загальної складності в нашому закутку Всесвіту. Якщо ми загинемо, то це, безумовно, буде великою втратою. Весь попередній розвиток зазнає краху. Але сам процес ускладнення триватиме. Ми є втіленням цього процесу. Наші тіла походять з усіх зірок і всіх сонць, які померли до нас, залишивши нам свої атоми як будівельний матеріал. І якщо ми загинемо, чи то через астероїд, чи то з власної дурості, то наша складність разом зі свідомістю здатною збагнути цей процес обов'язково відтвориться в іншій частині Всесвіту. Я не кажу, що там з'являться такі ж люди, як ми але постануть якісь розумні істоти такого ж рівня складності. Нас не буде, але процес триватиме. Можливо, навіть зараз, поки ми розмовляємо, щось таке відбувається в мільйонах інших світів. І, найпевніше, так і є, бо Всесвіт повсякчас іде в цьому напрямку. «Ясно», – засміявся я. «І ви хочете сказати, що все, що сприяє цьому процесу – добро, а все, що перешкоджає – зло? Егеш?» Хадеро обернувся до мене, чи то насмішкувато, чи осудливо звівши брову, а може, малося на увазі й те й інше. Подібний вираз я неодноразово бачив на обличчі Карли. Боюся, мій трохи іронічний тон зачепив його, але я не збирався іронізувати. Це була радше несвідома захисна реакція з мого боку, тому що я не бачив слабких ланок в його міркуваннях, і вони справляли на мене велике враження. Значно пізніше він сказав мені, що понад усе йому подобається в мені те, що я не боюся його, і що часто моє нахабство його просто таки бентежило. Хоч як усе там було, він помовчав перш ніж озватися знову. «В принципі, ти маєш рацію. Все, що сприяє руху до граничної складності і прискорює його, – це добро», – дуже твердо і зважено сказав він. Але все, що заважає цьому процесу або уповільнює його – зло таке визначення добра і зла добре тим, що воно об'єктивне і універсальне. Але хіба буває щось геть об'єктивне? Втрутився я, радіючи нагоді і собі укинути слово. Кажучи, що це визначення об'єктивне, я маю на увазі, що воно є таким настільки, наскільки ми самі об'єктивні в цю мить і наскільки ми розуміємо те, що відбувається у Всесвіті. Воно ґрунтується на тому, що ми про нього знаємо, а не на тому, що міститься в постулатах релігії чи в програмі якогось політичного руху. Воно не суперечить їхнім засадничим принципам, але виходить з того, що ми знаємо, а не з того, в що віримо. У цьому сенсі воно об'єктивне. Звісно, те, що ми знаємо про Всесвіт і про наше місце в нім, міняється у міру накопичення і поглиблення наших знань. Ми не можемо бути абсолютно об'єктивні в наших оцінках, але ми можемо бути об'єктивні більшою чи меншою мірою, і коли ми визначаємо добро і зло, виходячи з того, що знаємо на даний момент, ми об'єктивні настільки, наскільки це дозволяють наші знання. З цим ти згоден? Так, якщо не вважати об'єктивне абсолютно об'єктивним, то згоден. Але, як можуть віруючі, не кажучи вже про атеїстів, агностиків і просто неуків, Знайти якесь загальне універсальне визначення. Жодним чином не хочу нікого образити, але мені здається, що прихильники різних релігій прагнуть переважно утвердити власне розуміння Бога і навряд чи зможуть дійти згоди у цьому питанні. Що ж, це справедливе зауваження, – замислено мовив Хедер, дивлячись на рибалок, що мовчки сиділи біля його ніг. Обмінявшись із ними широкою усмішкою, він провадив далі. Кажучи, що це визначення добра і зла універсальне, я маю на увазі, що воно може бути прийнятне для будь-якої розумної і раціонально мислячої людини, тому що базується на наших знаннях про Всесвіт. «Це мені в цілому зрозуміло», – сказав я, коли він замовк. Але що ж до устрою Всесвіту, сказати б його фізики, то тут у мене є запитання. Зокрема, мені хотілося б знати, чому ми повинні класти цей устрій в основу нашої моралі. Я поясню це на прикладі, як аналогію наведу спробу людини встановити універсальну міру довжини. Ти, сподіваюся, не заперечуватимеш, що встановити її було необхідно. Не заперечуватиму, погодися я. Ну і чудово. Якби у нас не було загальновизнаного критерію вимірювання довжини, ми не могли б домовитися, де кінчається наша ділянка землі і починається чужа. Не могли б напаляти дерева для спорудження будинку. Люди билися б за землю, будинки падали б, запанував би хаос. Отже, людство в ході своєї історії завжди намагалося запровадити єдину міру довжини. Тут запитань немає? Поки що немає, відповів я, дивуючись, як міри довжини можуть бути пов'язані з темою нашої розмови. Після Великої Французької революції вчені й урядові чиновники вирішили упорядкувати систему мір. Вони запровадили десяткову систему числення. Основу одиниці якої назвали метром, від грецького слова «метрон», яке перекладається як міра. Але як визначити довжину метра? Спочатку вони вважали метром одну десятимільйонну відстань від екватора до північного полюса. Але при цьому вони виходили з передумови, що Земля є абсолютно правильною кулею, тоді як насправді вона такою не є. Тоді вони вирішили взяти за метр відстань між двома штрихами, нанесеними на бруску платиново- іридієвого сплаву. Платиново- іридієвого сплаву? Так, але потім учені усвідомили, що брусок цього сплаву, хоч який він твердий, з часом трохи меншатиме. А той метр за тисячу років буде не зовсім такий, як зараз. «І що, це створило серйозні проблеми?» – запитав я іронічно. «У будівництві не створило». Відповів Хедербегай цілком серйозно. Але учених ця неточність не влаштовувала, сказав я. Так, їм потрібна була міра, яка не мінялася б із плином часу. І от минулого року зупинилися нарешті на відстані, яка долає фотон світла у вакуумі за одну трьохсоттисячну частку секунди. Саме цю відстань почали вважати метром. Тут, звісно, виникає питання про те, що вважати за одну секунду. Це окрема історія. Якщо хочеш, я розповім її тобі перш ніж ми продовжимо обговорювання метра. Ох, вже краще покінчимо з метром», – вигукнув я, мимоволі засміявшись знову. «Ну, добре. Сподіваюся, основна ідея тобі зрозуміла. Щоб уникнути хаосу в будівництві і вимірюванні землі, ми встановили стандартну одиницю, за допомогою якої все вимірюємо. Ми назвали її метром і домовилися, якої довжини вона буде». Так само, щоб уникнути хаосу в людських стосунках, треба встановити загальну стандартну одиницю для вимірювання моралі. Зрозуміло. На сьогодні спроби запровадити одиницю моралі переслідують ті самі цілі. Проте вони дуже різні за підходами до вирішення цієї проблеми. Священники одної країни благословляють солдатів, яких посилають на поле бою, а імам іншої країни благословляє своїх воїнів, що з ними воюватимуть. І ті, і ті стверджують, що Бог на їхньому боці. Загальновизнаного критерію добра і зла ще немає. І поки його немає, люди виправдовуватимуть власні дії і засуджуватимуть вчинки інших людей. І ви вважаєте, що фізику Всесвіту можна вважати таким платиново-іредієвим бруском? Так, хоча за точністю такий критерій ближчий до відстані, яку проходить фотон, ніж до бруска. Я вважаю, що у пошуках об'єктивного критерію добра і зла ми повинні звернутися до законів існування Всесвіту, і, зокрема, до найважливішої його властивості, що визначає всю його історію, до його постійного ускладнення. Нам просто нічого не залишається. І, до речі, всі найбільші релігійні учення роблять це. Наприклад, Коран дуже часто рекомендує нам у пошуках істини і сенсу вивчати планети і зірки. Та все ж мені не зовсім зрозуміло. Чому ви берете за моральний критерій саме цю властивість тенденцію до ускладнення, а не щось інше? Гадаю, це довільний вибір. Кажу, це не для того, щоб вам заперечити мені це справді здається довільним. Твої сумніви мені зрозумілі, сміхнувся хадер, зиркнувши в морську далечінь. Я теж був так налаштований, коли почав роздумувати про це, але з часом упевнився, що зараз це найбільш адекватний спосіб оцінки добра і зла. Це не означає, що наше визнання буде завжди найкраще. Міра довжини в майбутньому теж буде вдосконалена. Зараз вона ґрунтується на русі фотона у вакуумі. неначе наче у вакуумі нічого не відбувається, тоді як насправді там відбуваються різні процеси, безліч реакцій. Але поки що у нас немає кращої міри довжини. Те ж саме і з тенденцією до ускладнення як мірою добра і зла. Ми беремо її як критерій, тому що це найважливіша властивість Всесвіту. Вона охоплює його повністю, охоплює всю його історію. Якщо ти запропонуєш мені інший, вдаліший спосіб об'єктивної оцінки добра і зла, з яким погодилися б і віруючі, і невіруючі, критерій, що врахував би всю історію Всесвіту, то я б з радістю вислухав тебе. Окей, окей. Отже, Всесвіт рухається до Бога, тобто до граничної складності. Все, що сприяє цьому – добро. Все, що перешкоджає – погано. Але при цьому залишається відкритим питання, хто вирішує це. Як визначити, сприяє воно прогресу чи перешкоджає йому? Теж непогане запитання, усміхнувся Хадир, підводячись і обсмикуючи вільні полотняні штани і довгу білу сорочку. І навіть я сказав би правильне запитання, але відповідь на нього я дам тобі потім. Він одвернувся від мене до рибалок, що теж звелися на ноги у слід за ним. Першої миті я подумав був, що загнав його в кут. Та потім відмовився від цієї пихатої думки, слухаючи, як він розмовляє з босими рибалками. У кожному його слові відчувалася залізна переконаність, і навіть його паузи були наповнені нею. «Я зрозумів, що відповідь на моє питання існує, і що Хадер дасть мені її, коли визне за потрібне». Хадер запитав рибалок, чи немає у них яких-небудь скарг, чи не гномлять бідняків на корабельні, вони відповіли, що все добре, і тоді він запитав, чи є у них роботи і чи справедливо надають робочі місця. Коли вони заспокоїли його і в цьому питанні, він поцікавився їхніми родинами і дітьми, а потім почав розпитувати про роботу. Вони розповіли йому про шторми, про свої ненадійні човни, про друзів, яких вони знаходять і яких втрачають у морі. А він розповів їм про єдину морську подорож, яку він відбув на дерев'яному рибальському судні під час бурхливого шторму про те, як прив'язав себе до щогли і молився Богові, аж поки на обрій з'явилася земля. Вони посміялися і хотіли на прощання шанобливо торкнутися його ноги, але він просто потиснув їм руки. Ми поїхали назад, і дорогою хадер запитав, як мені працювалося з Халедом. «Дуже добре. Мені подобається Халед і подобається з ним працювати. Я залюбки працював би з ним і далі, якби ви не перевели мене до Маджида». «А з ним працюється гірше?» «Я завагався». «Карла якось сказала, коли чоловік вагається, він хоче приховати те, що відчуває, а як дивиться у бік – те, що думає. А у жінки все навпаки», – додала вона. «Я дізнався від нього багато корисного. Він добрий вчитель. Але з Халедом Ансарі ти дружив, так?» Це справді було так. Халед не ладнав зі світом, і частина його серця була в лабетах ненависті. Але він мені подобався. Маджит був добрий, щедрий і терплячий зі мною. Та попри це в його товаристві я почувався ніякого. тому, як я пройшов чотиримісячну практику підпільної торгівлі валютою, Хадербгай вирішив, що мені треба познайомитися з контрабандою золота, тож мене відправили на навчання до Маджида Рустема. У своєму домі з краєвидом затоки в елітному районі Джуту Маджид розповів мені про різні способи контрабанди золота до Індії. Теза Халеда про контроль і прагнення до наживи була повною мірою застосована в торгівлі золотом. Суворий урядовий контроль за ввезенням жовтого металу перешкоджав задоволенню ненаситного попиту на нього. Сивочолий Маджид вже десять років керував у Хедербгая закупівлями золота. З безмежним терпінням він пояснював мені все, що, на його думку, я повинен був знати про золото і контрабанду. Його темні очі годинами допитливо дивилися на мене з-під кущуватих сивих брів. Хоча під його орудию було чимало крутих хлопців, і сам він був крутий, коли це було потрібно, я не бачив у його сльозавих очах нічого, крім доброти. Та все ж таки, його товаристві я не міг позбутися почуття тривоги. Покидаючи його дім після чергового уроку, я відчував велике полегшення, яке змивало з моєї пам'яті звук його голосу і вираз його обличчя, як ото вода змиває бруд із рук. Так, ми були друзями, а з Маджидом я не почуваю такої близькості. Але повторю, він дуже добрий учитель. Лінбаба. Сказав Хадер, назвавши мене тим ім'ям, під яким я був відомий у нетрщах. «Ти мені подобаєшся». Я зашарівся. Почувався я так, наче це сказав мені рідний батько. А батько ніколи не казав мені такого. Ті слова справили на мене таке враження, що я усвідомив, яку владу Хадер узяв наді мною, заповнивши ту нішу, де кожен зберігає образ свого батька. Десь у самому потаємному куточку мого серця маленький хлопчик, яким я колись був, «Дуже хотів, щоб Хадер був моїм справжнім батьком, моїм рідним батьком». «А як поживає Тарик?» – запитав я. «Дуже добре, слава Аллаху!» «Я сумую за ним», – сказав я. «Він хороший хлопчина». «Він теж скучив за тобою», – поголі відповів Хадер. У голосі його прозвучало щось подібне до жалю. «Скажи мені, Ліне, до чого ти прагнеш? Чому ти живеш тут? Чого ти хочеш домогтися в Бомбеї?» Ми підійшли до його автомобіля. Назір на своїх куцих товстих ногах забіг уперед і відчинив дверцята. Ми з хадером стояли майже в притул, дивлячись один на одного. «Я хочу свободи», – відповів я. «Але ж ти вільний». «Не зовсім». «Ти маєш на увазі австралійську поліцію?» «Так, переважно, але не тільки». «Тоді можеш не турбуватися. Ніхто не чіпатиме тебе в Бомбеї. Я даю тобі слово». «Нічого з тобою не станеться, поки ти працюєш на мене і носиш на ший медальйон із моїм ім'ям. Все буде гаразд, іншала!» Взявши мене за руки, він пробурмотів теж благословення, яке дав власникові Саурабу. Я провів його до самої машини. На брудній стіні неподалік хтось написав слово «сапна». Судячи зі свіжої фарби, це зробили понад тиждень тому. Якщо Хадер і помітив напис, то не показав цього». «З наступного тижня ти займатимешся з Абдулом Гані паспортним бізнесом», – сказав Хадер. Назір завів двигун, чекаючи команди. «Гадаю, ця справа зацікавить тебе». Автомобіль рушив з місця, Хадер усміхнувся мені, але у мене в пам'яті лишився прощальний лютий погляд Назіра. Схоже, він все-таки ненавидів мене, і раніше чи пізніше нам належало з'ясувати стосунки. Той факт, що я думав про бійку з ним, свідчило про те, наскільки самотнім я був у своєму вигнанні. Назір був нижчий за мене, але нітрохи трохи не слабший і, мабуть, важчий. Це була б добряча бійка. Я, по думки, заніс цю майбутню сутичку до графи «Підлягає розгляду», узяв таксі і поїхав до форту. Це був діловий район друкарень, офісів, складів, крамниць і підприємств з виробництва канцелярських товарів та інших виробів легкої промисловості. Будинки і вулиці форту були найдавніші в місті. В адвокатських конторах, видавництвах та інших інституціях інтелектуальної діяльності, котрі пишалися тим, що існують тут уже багато десятиліть, зберігалася старосвітська атмосфера крохмальних комірців і офісної чемності. Одною з організацій, що з'явилася тут останнім часом, було бюро подорожей, яким через довірених осіб володів Хедербгай, а керував Маджит Ростен. Бюро обслуговувало людей, що працювали за контрактом у країнах Парської затоки. Легально бюро займалося покупкою авіаквитків, оформленню віз, працевлаштуванням індійців за кордоном і пошуком житла для них. Нелегально ж агенти Маджида забезпечували провезення індійцями на батьківщину золотих ланцюжків, браслетів, брошок і перснів від 100 до 300 грамів золота на людину. Золото надходило в портові міста заток з різних джерел. Перш за все, звісно, великі оптові партії привозили торговці, але значний відсоток становило крадене золото. Наркомани, кишенькові злодії і грабіжники з Європи і Африки продавали ювелірні вироби наркоділкам і скупникам краденого. Певна частина золота, викраденого у Франкфурті, Йоганнесбурзі чи Лондоні, через чорний ринок опинялися в країнах перської затоки. Люди Хадербгая в Дубаї, Абудабі, Бахрейні та інших країнах Перської затоки переплавляли золото на масивні браслети, ланцюги і каблучки. Індійці, що поверталися додому після закінчення контракту, за невелику плату перевозили ці вироби до Індії і передавали їх людям Хадербгая в Бомбейському аеропорту. Щороку організація Маджида використовувала для цього не менше як 5 тисяч індійців, що уклали контракт. У разі потреби привазені вироби перероблялися, а потім їх продавали, як правило, на базарі Завері. Тільки ці операції давали річний прибуток у розмірі понад 4 мільйони американських доларів, вільних від оподаткування, завдяки чому підручні хадера ставали заможними людьми. Я зайшов у бюро та Маджида не застав, були там тільки три його заступники. Коли я ознайомився з механізмом контрабанди золота, хто запропонував комп'ютеризувати цей бізнес і створити базу даних, що включає всіх індійців, котрі співпрацювали з нами. Хадер схвалив цю ідею, і службовці бюро тепер переносили всі дані з паперових тек в пам'ять комп'ютерів. Я постежив за їхньою роботою, поговорив з ними, і оскільки Маджит так і не з'явився, пішов шукати його в майстерні з обробки золота. Маджит стояв коло Терезів. Побачивши мене, він усміхнувся і знову заходився біля роботи. Золоті вироби спершу зважувалися окремо, а потім партіями. Дані записувалися в загальну папку, а також в бухгалтерську книгу продажів на базарі Завері. Минуло всього дві години після нашої розмови з хадербгаєм про добро і зло. І гори золотих ланцюжків та важких браслетів костерного виробництва нагнали на мене смуток, якого я ніяк не міг позбутися. Я був радий, що хадербгай переводить мене в гурт Абдулагані. Жовтий диявол, що розбурхував уяву багатьох мільйонів індійців, був мені байдужим. Мені подобалося займатися разом з хадером Ансарі валютними операціями, і я був упевнений, що сподобається працювати із Абдулою Гані. Паспорти, крім усього іншого, цікавили мене як людину, що ховається від закону. Але бачити купи золота мені було ніякого, хоч у багатьох від цього аж очі горять. Гроші майже завжди розглядаються лише як засіб досягнення тих або тих цілей. А золото для багатьох є цінністю саме по собі, і їхня любов до нього компрометує це велике почуття. Я сказав Маджиду, що Хадербгай підшукав мені іншу роботу. Я не уточнив, що це була за робота, оскільки і Маджид, і Абдул входили до мефіозної ради і, напевно, дізналися про Хадерові рішення ще раніше, ніж я. Ми потиснули один одному руки, і Маджид ніяково обійняв мене. Посміхнувшись, він побажав мені успіху. Усмішка була фальшивою, хоча зовсім не приховувала якихось недобрих почуттів. Просто Маджид був з тих людей, для яких усмішка – довільний вольовий акт, а не природний вираз емоцій. Я подякував йому за терпіння, яке він виявив, коли навчав мене, але не всміхнувся у відповідь. Востаннє пройшов я уздовж прилавків базару Завері, почуваючи, як мене охоплює роздратування, якийсь некерований гнів, причиною якого є таке враження, ніби ти марнуєш своє життя. Здавалося б, я повинен був почуватися щасливим, принаймні щасливішим, ніж був зараз. Хадер обіцяв мені свій захист. Я добре заробляв. Щодня я орудував купами золота. Незабаром я повинен був дізнатися все про фальшиві паспорти. Я міг купити майже все, що захочу. Я був на волі і в добрій фізичній формі. Проте я не був задоволений життям. «Достаток – це міф», – сказала Карла одного разу. Його вигадали для того, щоб змусити нас купувати речі. Я пригадав її обличчя і її голос, що промовляв слова, і вони влилися у потік моїх думок. Привели мене до висновку, що Карла, можливо, мала рацію. Потім я пригадав нашу вранішню бесіду з Хадербгайем, коли він говорив зі мною як з рідним сином. Це був, безумовно, щасливий момент. Та хоч яке щире було те почуття, воно не могло розігнати мій смуток. Того дня наше тренування з Абдулою було інтенсивне. Я замкнувся в собі. Абдула не набридав мені розмовами, і ми мовчки працювали м'язами. Після душу він запропонував довести мене додому на мотоциклі. Від Бріч Кенді ми поїхали в глиб острова по август Кранді Марк. Шоломів у нас не було, наші вільні шовкові сорочки лопотіли в потоці гарячого повітря. Раптом Абдула побачив гурт чоловіків, що стояли біля кав'ярні. Судячи з вигляду, вони були іранцями, як і він. Абдула розвернувся і пригальмував метрів за тридцять від них. «Залишайся тут», – кинув він, заглушивши двигуна і відкинувши бічну підпору. Ми злізли з мотоцикла. Він не зводив очей з тих чоловіків. У разі чого заводь і їдь собі. І попрямував до кав'ярні, на ходу зав'язуючи своє довге чорне волосся в кіску і знімаючи годинника. Я витягнув ключі запалення і пішов за ним. Коли Абдулла наблизився до іранців, один з них помітив його і, певно ж, упізнав. Він попередив приятелів. Ті обернулися і без зайвих слів накинулися на Абдулу. Вони щосили розмахували кулаками, але в тісніві частіше завдавали ударів один одному. Абдула стояв, затуляючи голову кулаками, а корпус ліктями. Коли запал його супротивників вичерпався, він вступив у сутичку, завдаючи ударів наліво і направо. Я підскочив до Абдули і підставив ногу чолов'язі, що зайшов іззаду. Падаючи, він потягнув мене за собою. Я приземлився на одне коліно поряд з ним і ударив його кулаком у пах. Він почав підводитися, і тоді я ударив його ще кілька разів у щелепу. Він відкотився вбік, притиснувши коліна до грудей. Абдула тим часом завдав якомусь нападникові класичного перехресного удару, який описується у всіх підручниках. У того з носа фонтаном бризнула кров. Я наставив кулаки. Решта суперників відступила. дико заревівши, Абдула кинувся на них, і вони повтікали. Я глянув на Абдулу, і він похитав головою. Нехай біжать. Ми пішли назад до мотоцикла. Довкола вже зібралася Юрма Роззяв. Якби замість іранців були індійці, байдуже з яких країв, якої етнічної приналежності, віри або касти, нам довелося б битися з усією вулицею. Але оскільки сутичка відбувалася між іноземцями, всі лише з цікавістю спостерігали за нею, але не мали ніякого бажання взяти в ній участь. Ми поїхали до Колаби. Абдула так і не сказав мені, що то були за люди і чому він бився із ними, а я не став питати. Ми лише одного разу пригадали про це через багато років, і він сказав мені, що того дня по-справжньому полюбив мене. І не тому, що я підтримав його, а тому, що нічого не розпитував. На насипі я попросив Абдулу зупинитися, бо угледів дівчину, що йшла, як ходить місцевий люд, бруківкою уздовж тортуару, щоб уникнути штовханини. Вона змінилася відтоді, як я бачив її останнє. Але біляве волосся, гарні довгі ноги і похитування стегнами я впізнав відразу. Це була Лайза Картер. Я звелів Абдулі зупинитися поряд з нею. «Привіт, Лайзо!» «А, Гілберт!» – відгукнулася вона, піднявши темні окуляри на лоба. «Як справи в посольстві?» «Та як завжди», – розсміявся я. «То криза, то рятувальна акція. Ти така гарна, Лайзо!» Її світлі коси стали довші і густіші, обличчя повніше і рум'яніше. Фігура зробилася струнка і зграбна. На ній був білий топ з коміром-хомутиком, біла міні спідниця і римські сандалі. Засмаглі руки і ноги лисніли золотавою барвою. Вона мала вигляд, як нормальна і гарна дівчина. «А вже ж я вилікувалася і стала чемною дівчинкою», – буркнула вона, дивлячись на мене з фальшивою усмішкою. Азиск який? Ти приходиш в норму, а світ довкола дуріє. Без лайна не обійтися, чистого-чистого боку». «Це не страшно», – розсміявся я. «Головне – бойовий дух». Відтанувши, вона теж засміялася. «Це твій друг?» «Так, Абдула Грі. Абдуло, це Лайза Картер». «Гарню, німоцик», – зауважила Лайза. «Ви не хотіли б покататися?» – запитав він, зблиснувши білими зубами. Вона подивилася на мене, я у відповідь підняв руки вгору, даючи на здогад, що вирішувати їй, і зліз із мотоцикла. «Це моя зупинка», – сказав я. Лайза і Абдула дивилися одне на одного. Місце вільне, можеш зайняти його. «Окей», – сказала вона, – «подивимося, що у нас вийде». Вона задерла спідницю і вилізла на заднє сидіння. Ці поодинокі перехожі що ще не витріщалися на неї, поростуляли роти, приєднавшись до решту роззяв. Абдула потиснув мені на прощання руку, він усміхався, мов школяр. Мотор заревів, і вони влилися в потік транспорту. «Гарна машинка», – сказав хтось позаду. Це був Джордж Близнюк. «Ці Енфілди ненадійні!» – сказав хтось поруч із сильним канадським акцентом. Джордж – скорпіон. Вони жили на вулиці, ночували в під'їздах і здобували кошти для існування за рахунок туристів, яким здобували важкі наркотики. Спосіб життя позначився на їхній зовнішності. Вони були неголені, немиті, нечесані і нечупарні. І при цьому кмітливі, чесні і віддані один одному. «Привіт, хлопці! Як життя?» «Непогано, синку!» – відгукнувся Джордж Близнюк зі співучим ліверпульським акцентом. «Сьогодні о шості зустрічаємося з клієнтом. Постукай по дереву!» – кинув Скорпіон, спохмурнівши в передчутті можливих ускладнень. «Не хвилюйся, своє заробимо!» – безтурботно відгукнувся Близнюк. «З клієнтом все гаразд, нормальний трудяга!» «Так, заробимо, якщо не уклепаємося в щось!» – пробурчав Скорпіон капризним тоном. «Не інакше у воду сьогодні щось підсипали. Пробурмотів я, дивлячись на Лайзу і Абдулу, що котили на мотоциклі. «Це -пто? запитав Близнюк. Я думав про прабакера, вікрама і Джонні Сигара. А що ж до Абдули, то видно було, що Лайза видалася йому не просто цікавою дівчиною. «Цікаво, що ти згадав це, Ліне. Що ти скажеш про сексуальну мотивацію?» – запитав Скорпіон. «Про що?» «Це він так закидає гачка», – сказав Близнюк, грайливо підморгуючи мені. «Оближ!» – урвав його скорпіон. «Серйозно, Ліне, що ти думаєш про сексуальну мотивацію?» «Я зазвичай не думаю про неї, а відчуваю її. Розумієш, у нас тут вийшла суперечка?» «Дискусія, а не суперечка», – урвав його Близнюк. «Я не сперечаюся з тобою, а дискутую. У нас тут вийшла дискусія щодо того, що рухає людьми, яка їхня мотивація?» «Повинен тебе попередити, Ліне», – сказав Близнюк, важко зіткнувши що ця дискусія триває у нас вже два тижні, і Скорпіон уперто не бажає тверезо поглянути на речі. Як я вже повідомив тобі, у нас триває дискусія про те, що служить для людей мотивацією, виголошував Джордж Скорпіон тоном професора, що читає за кадром супровідний текст до науково-популярного фільму. Він знав, що цей тон украй дратує його англійського друга. Бачиш, Фройд сказав, що нами рухає статевий потяг. Адлер був незгоден із ним і сказав, що головне в нас – прагнення до влади. А Віктор Франкл сказав, що статевий потяг і прагнення до влади, звісно, відіграють важливу роль, але навіть коли нам не світять ні секс, ні влада, все одно щось безперервно нас підштовхує. Так, і це щось пошук сенсу, ставив Близнюк. Але це те ж саме, що влада і потяг тільки виражені іншими словами. Ми прагнемо до влади, щоб задовольнити свій статевий потяг. І шукаємо сенс для того, щоб збагнути цей потяг. Хоч як це назви, у результаті все одно прийдеш до сексу. Всі ці надумані теорії – просто одяг, і коли знімеш його, залишиться голий секс. Згоден? Незгоден, заперечив Скорпіон. Нами всіма рухає прагнення пізнати сенс життя. Ми хочемо зрозуміти, задля чого все існує. Якби все було тільки заради сексу або заради влади, ми нічим не відрізнялися б від шимпанзе. Пошук сенсу – ось що робить людину людиною. Ні, Скорпіоне, пошуки сексу – ось що робить нас людьми, усміхнувся Близнюк. Просто це було давно, ти забув. Біля нас зупинилося таксі. Пасажирка на задньому сидінні висунулася з вікна. Це була Ула. «Ліне!» – видихнула вона. «Допоможи мені!» На ній були темні окуляри в чорній оправі. Голова закутана в хустку, обличчя її було бліде і змарніле. «Хм...» «Знайома ситуація», – протягнув я, не підходячи до неї. «Ліна, будь ласка, це дуже серйозно. Будь ласка, сядь зі мною. Я повинна тобі дещо сказати. Це тебе зацікавить». Я не рухався з місця. «Будь ласка, Ліна, я знаю, де Карла, і скажу тобі, якщо ти мені допоможеш». Я обернувся до Джорджів і потиснув їм руки, передав Скорпіонові 20 доларів, які тримав напоготові. Якщо у них не вигорить з тим нормальним трудягою, то 20 доларів їм не зашкодять. Цього багатства вистачить на цілий вечір. Відчинивши двері таксі, я заліз до середини. Водій уважно вивчив моє обличчя у своєму люстерку і натиснув на газ. "Ліна, чому ти такий непривітний зі мною?» – сумно запитала Ула, знявши окуляри і кидаючи на мене боязкі погляди. «Будь ласка, на серце на мене, будь ласка!» Але я більше не гнівався на неї. Скорпіон мав рацію – пошуки сенсу роблять нас людьми. Насилу Ула згадала про Карлу, як життя моє наповнилося сенсом. Я шукав цю жінку, я брав участь у грі і був готовий до ризику. У мене була мета. І тоді я збагнув, чому я в такому кепському гуморі після відвідин маджида. Мною володіло почуття, що виникло під час зустрічі з Хадером. Я хотів, щоб він був моїм справжнім батьком. І, зрозумівши це, я позбувся смутку. Я глянув у загальну блакить улених очей, міркуючи про те, чи зрадила вона мене і чи брала участь у моєму арешті. Вона поклала руку мені на коліно. Рука тримала мене міцно, але тремтіла. Мене огорнули пахощі її парфумів. Ми обоє були в полоні обставин, а стосунки наші були невизначені. «Заспокойся, я допоможу тобі», – сказав я твердо. «Але спочатку розкажи мені про Карлу».